Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyder. Det er fredag den 11. august, og i dag skal vi høre nyt fra et politisk parti, der vil sænke generationsskatten, og om hvordan danske investorer har klaret sig på aktiemarkedet i år. Vi skal også høre om et markant kursfald i ISS-aktien, der bliver kaldt en iskold afvastning, men som topchefen udnytte til sin egen fordel. Vi starter dog et helt andet sted med en analytiker, der ser stort potentiale ind til 25 aktie. Du lytter til Jørgen Vester morgennyder. Mit navn er Laura Rossoff. Carnegie's analytiker Lars Topholm har lagt hele 46% på kursmålet for FLS. Det lyder nu på 380 kroner mod før. 260 kroner fremgår det af data fra Finanstjenesten Bloomberg, skriver MarketWire. En aktie i FLS endte torsdag i 316,20 kroner efter et fald på 2,4%. Og med den aktiekurs er der 20% op til Carnegie's kursmål. Lars Topholm gentager da også sin købsanbefaling. FL opjusterede i starten af ugen forventningerne til blandt andet salget efter en stærk udvikling i mineudstyrsdivisionen i andet kvartal. ISS-aktien led torsdag en voldsom nedtur på børsen, hvor aktien endte med at lukke i et fald på knap 11 procent. Investeringsøkonom hos Nordnet, Pierre Hansen, kalder faldet for en iskold afvastning, skriver Berlinske. Investeringsøkonomen fremhæver en særlig grund til det markante kursfald, og det drejer sig om selskabets planer om at sælge sin franske division. Når kurseffekten bliver så markant, som den bliver i dag, så er det fordi, det her er som at springe en bombe. Ellers ville aktien ikke falde med 10%, siger Per Hansen til Berlinske. ISS' afgående topchef, Jakob Årub Andersen, udnyttede kursvalget til at købe op i selskabet. Torsdag formiddag tikkede en fondsbørsmeddelelse ind, der kunne afsløre, at topchefen omkring kl. 11.20 havde købt ca. 10.000 aktier for mere end 1,3 millioner kroner. Jakob Aarup Andersen har løbende købt op i C25-selskabet, og han har nu sammenlagt 210.000 aktier i ISS. Det svarer til en værdi på knap 27,4 millioner kroner. Jakob Aarup Andersen har skiftet topjobbet hos ISS ud med sammenstilling hos den danske bryggeri igen Carlsberg, som han bliver en del af den 1. september. Danmarksdemokraterne vil sænke generationsskifteskatten fra de nuværende 15% til 5%. Det siger Inger Støjberg i forbindelse med partiets første sommergruppemøde. Der er 60.000 familiearvede virksomheder i Danmark og ikke mindre end 800.000 danskere, der står op og går på arbejde i en familieejet virksomhed. Derfor er det vigtigt, at de familiearvede virksomheder har gode betingelser, når de skal skifte generation, lyder det blandt andet fra Inger Støjberg ifølge Ritsavn. Udmeldingen er et af fire forslag som Danmarksdemokraterne vil bruge til at skabe bedre vilkår for, for produktionsdanmark. De andre tre er et højere kørselsfradrag i yderområder, 500 millioner kroner til erhvervsskoler og et permanent forsknings- og udviklingsbidrag til små og mellemstore virksomheders omstilling. Aktiefesten siden årsskiftet har været indbringende for danske private investorer. Det skriver Finans på baggrund af en ny undersøgelse fra Dansk Aktionærforening, der er baseret på besvarelser fra 2.300 modtagere af organisationens nyhedsbrev. 85 procent af investorerne svarer, at de har fået et overskud på deres investeringer siden starten af året. Størstedelen har fået et afkast på mellem 5 og 10 procent, og den næststørste andel har et afkast på over 10 procent. Administrerende direktør i danske Aktionærforening, Michael Bach, kalder det for imponerende, at danske investorer har klaret sig så godt i år. Han siger til mediet, vi ser det ske i en tid, hvor aktiemarkedet har været opadgående, men stadig svært at navigere i. Hver fjerde investorer har haft et afkast på over 10%, så det viser bare, at investorerne har gjort sig umage.